А заяви на відмову не написала От і не знаємо, що з нею робити На усиновлення віддати не можемо Раптом завтра повернеться Де моя дитина? От гандюка Я б її Можна я потримаю дівчинку? Звичайно, бери Пограйся з неї трошки їй потрібен контакт з людьми. Вона вже велика і не може отак лежати в ліжечку самотня. От бачиш, сміється. Люблять тебе діти, Сергію. Софія пішла продовжувати заняття. Сергій повернувся за півгодини. Обличчя світилося глибоко захованою радістю. Заснула поділився таємницею. Після наступного заняття цієї групи у дівчинки з'явилася постушка, потім калатальце. «Звідки взялося, дивувалися санітарки. «Може, мама її покинула, а тато з'явився?» На початку зими хлопці проводили вечір відпочинку. Запросили, щоб було веселіше, групу медсестричок. «Софія Андріївно, приходьте до нас на вечір!» Чарував її своєю милою дитячою посмішкою Петрик. «Спасибі, хлопчики! Та куди мені до вечорів?» Скосила очі на свій вже кругленький стан Софія. Не лізь не свою справу, малий. Ми з Лізою Семенівною вже запросили всіх, кого треба, шикнув на нього Володимир Іліч. А чому ви за всіх вирішуєте, кого треба, а кого ні? Підтримав Петрика Дмитру і кілька інших хлопців. Ти не керуй, стиснув кулаки Іліч. Призначить старостою, отоді матимеш право голосом. А ти своїми кулачищами не дуже розмахуй. Ще побачимо, чиє зверху буде, не здавався Дмитро. Хлопчики, ви даремно сперечаєтеся, я все одно не прийду, здоров'я не дозволяє. Втрутилася Софія і зупинила сварку, що вже переростала у бійку. В учительській до неї підійшла Ліза. Софія Андріївна, я мушу з вами переговорити. Якщо ви відносно вечора, то вибачте, я не прийду. Погано почуваюся. Наївно гадаючи, що йдеться про запросини, заздалегідь відмовилася Софія. Ніхто й не збирався вас запрошувати. Мова не про вечір. Я довідалася, що ви проводите сторонні розмови з моїми студентами, з Дмитром, Сергієм. Це погано на них впливає. Не втручайтеся у мій виховний процес. У ваш? А чим дозволите дізнатися, ваш особистий виховний процес відрізняється від нашого, загальнолюдського? Я виховую своїх хлопців сильними, мужніми, справжніми патріотами і захисниками вітчизни. Я теж. Ви? Ви? Оці ваші штучки з немовлятами для дівчаток. Це йде на шкоду вихованню. А ваші штучки з підслуховуванням під дверима – це на користь? Так слід виховувати майбутніх захисників. «Софія Андріївна!» – зірвалася на крик Ліза. «Софія, Лізу Семенівну, спокійно!» Кинулася до них Дарка, яка нічого доброго від цієї розмови не очікувала, тому крутилася поруч. «Софія, заспокойся!» Вагітній жінці шкідливо так хвилюватися. Софія й сама відчула – що даремно взяла так близько до серця цю прикру розмову. Грець із нею, з цією лізою –